Mazungumzo juu ya hali ya baada ya Sudani logawika yamevunjika kufuatia ongezeko la hasia katika eneo la Kordofan Kusini. Wajumbe wa Umoja wa Afrika na Umoja Mataifa wamechukua hatua ya dharura kukutana huko Kordofan Kusini leo katika juhudi za kusitisha vita. Ifuatane ripoti kamili mkitumwa na mimi, Aida Isa. Rais wa zamani wa Afrika Kusini ambaye pia ni mpatanishi mkuu wa Umoja wa Afrika Tabombeki mmoja na mjumbe maalum wa mmoja mataifa kwa Sudan Haile Mankerios wataongoza ujumbe huo ulioundaliwa kwa haraka jaribio hilo linalenga kusitisha mapambano ya zaidi ya wiki moja sasa baina ya wanajeshi wa Sudan kaskazini na wapiganaji wanaofungamana na jeshi la Sudan People's Liberation Army la kusini afisa mmoja mkuu kutoka Sudan kusini Yasir Arman Aliambia sauti Amerika kwamba ataambatana na ujumbe huo kwa mazungumzo na Abdul Aziz ambaye anaongoza vikosi vya SPLA huko kaskazini. President Ambiki and Haile Rios, who is the Representative of Secretary General together with the SPLM. North... Rais Mbeki na Haile Monkarios, mwakilishi wa Katibu Mkuu pamoja na wakuu wa SPLA wa kaskazini, watakwenda kukutana na Kamanda Abdul Aziz na sote tutajadili masuala yanayohusiana na usalama na makubaliano ya kisiasa katika maeneo mawili na kaskazini kwa ujumla mapigano huko Kordofan kusini yamevunja mazungumzo ya siku ya nne baina ya kaskazini na kusini huko Addis Ababa juu ya hali ya baada ya eneo la mpakani lenye utata al Abyei pande hizo ziko karibu kuafikiana kwa makubaliano ya kutokuweka wanajeshi huko Abyei na kupelekwa kwa vikosi vya walinda amani chini ya mamlaka ya umoja mataifa Ethiopia inaripotiwa kuwa iko tayari kupeleka wanajeshi 1500 wa kulinda amani kupiga doria huko nalo baraza la usalama la umoja mataifa linasemekana kuwa liko tayari kuidhinisha vikosi hivyo pindi makubaliano yatakapowafikiwa lakini wanadiplomasia na wapatanishi wa Sudan Kusini walionya jana kwamba mazungumzo yanaweza kuvunjika kufuatia ongezeko la hasia huko Kordofan Kusini ambazo zimepelekea takriban watu 60000 kuachwa bila makazi Taarifa ilotolewa na afisi ya Masuala ya kibinaadamu ya Umoja Mataifa jana ilizungumziea juu ya hali ya siasi inayoongezeka miongoni mwa baadhi ya watu walopoteza makazi yao ambao wanajikuta wamekwama kufuatia hasia zinazoendelea na mipaka ya ubaguzi wa kikabila Deng Alor, waziri wa ushirikiano wa Kikanda katika serikali ya Sudan Kusini, anasema mashambulizi angani na mauaji yanayoripotiwa katika siku za hivi karibuni yamekasirisha vikosi vya SPLA huko Kusini na huenda wakakataa ombi la kusitisha mapigano la Bwana Mbeki na Bwana Menkarios. They are asking for this. we are saying no there are political issues that must be addressed first. Before you come and discuss uh, CSFA wanataka tusitishe mapigano na sisi tunakataa SP... kuna masuala ya kisiasa ambayo lazima yashughulikiwe kabla wao kuja na kujadili masuala ya kusitisha mapigano hata kabla ya masuala ya kusitisha mapigano na mipango ya usalama kwanza kuna masuala yanayohusiana na SPLA huko Cordofan Kusini na Blue Nile kujumuishwa kwao kwenye jeshi la Sudan mambo haya lazima yafanyike kwanza Kabla kusitishwa mapigano. Kordofan Kusini itakuwa kaskazini mwa mpaka, bali kusini itakapojitenga na serikali ya Khartoum hapo Julai tarehe 9. Kordofan Kusini ina viwanja vingi vya mafuta ambavyo vitakuwa chini ya udhibiti wa kaskazini, japo takriban 1/3 ya viwanja vya mafuta vya Sudan viko huko kusini. Rais Obama juzi alihimiza serikali ya Khartoum komesha operation zake za kijeshi mara moja.